سوال دا ده چې آیا پنزل لسم د شعبان شپه مبارکه کوم روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په پزیلت کې روایت کړی شوی دی او کنه د پنزل لسم د شعبان شپه مبارکه خو روایت شتا لیکن سمرا باند اسانی دو باند نقل دے اغا دی روایت باندې چې اسانیدو باندې چې هغه نقل ده هغه ضعيف دي لکه روایت د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ چې ایمام ابن ماجه په سنن کې نقل کړی ده چې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشرح وفي روايتني ينزل في ليله النصف من شعبان الله ذا شعبان پونمائي او يعني پنزل سمش د دنیا اسمان ترا کوزيږي خپلو خپل بندگانو ته مغفرت کوي مگر دوا بندگان د دې مغفرت نه محروم دي یو هغه انسان چا هغه مشرک وي دویم هغه انسان چې دالمسلمن صرح حسد وي دا روایت ضعيف دي ځکه د دې په سند کې عبد الله ابن الہی عزه هغه ضعيف سیئ الحفظ او ولید ابن مسلم مدلس ده ودلته عن انا کړي اون دا غره په حدیث کې استراب د چې امام دارقوتنی په ال شپږم جز 530 ص صفحه نقل کړي دویم روایت د معاذ ابن جبل نه ده په همدر الفاظ چې امام بیحقی په شعب الا ایمان کې نقل کړي امام طبرانی په اوثد کے نقل کړي چې فارې کې استراب د امام دارقوتنی نقل کړي اوندا غره رنګي په هاري کې مګحول روایت کیده مالک بنو خامر او دا غي سره ملاقات شوې نه دي دریم روایت دا ابو سعده الخشن رضي الله عنه نه چې امام بیهقي په شعب ایمان کې نقل کړه د دا غي په سند کې الاخوس ابن حکیم او دا غراوي ضعيف دي څلورم روایت دا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالی عنه نه چ امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې نقل کړي داغې په سند کې ابن الله عليه چه سيئ الحفظ ورپسې یو دویم سند دا داغې شته چې داغې په سند کې رشيد ابن سعد او اغه هم ضعيف دي بنظم روايت دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نقل نقلله چی ایمام بی حقیش و ایمان کې نقل کرے ایمام دی لمی پا مسند الفردوس کی داغی پسند کی عبد الملک ابن عبد الملک ایمام ابن عبی حاتم نقل کرے پا ایک جرح او تعدیل نقل کرے نه دے لہٰذا تعدیل علماء و کڑے نہ دے مجھول الحال روی دے شپگم روایت دعائی شاہ صدیق رضی اللہ عنہانا وهنده الفاظ وباند نقل ایمان بهقي الشو عب الايمان ایمان وړ يحيى بن ابي كثير داغ پسند کې يحيى بن ابي كثير روايت کيده عروانه او غي د عروانه او ردي دي حجاج اغه روايت کيده يحيانا او اغه دا يحيانا او ردل کړي ندي عمدغه رنگ حجاج بن ارطاض ضعيف دي بل روایت د ابو هرره رضی الله تعالی عنهنا چې امام بزار په مسند کې نقل کړي دی او د دې په سند کې هشام ابن عبد الرحمن راوی چې اغازه یې دی بل روایت د عوف ابن مالک نا نقل دي چې امام بزار په خپل مسند کې راوړی دغه په سند کې عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم انعم الافریقی دی اغه زعیف او همداغ رنګ ابو هريره رضي الله عنه چاغه چا اڅدا چا ابو هريره رضي الله عنه یو روایت نقلله چې داغه په سند کې هشام ابن عبد الرحمن مجهول دی لیکن دا روایت علي بن ابي طالب او عثمان رضي الله تعالى انهما نه هم نقل دي لکه دا روايات هر یو د سند په لحاظ سره د ذوب نحق قالین دي جو جنا امام ابن حبان رحمه الله بعض ذ دې روايات نو صحیح کړې دي چې هم د اوجده چې شیخ الاسلام امام ابن تیمی رحمه الله دې روایت په باریک ذکر کوي چې مجموعه توربان د دی صحیح دي او شیخ البانی رحمه الله هم صحیحه کې صحیح اس صحیح, صحیح کړې دي خو په مجموعه طرق او د وجنا چې د ټول طرق راجمه کې لیکن پدې کې دی, دی خبره تذکرہ ده چې الله سما د دنیا ترا کوزيږي او خپل بندگانو ته مغفرت کوي مګر مشرک او اغه انسان چې د مسلمان سره حسد وي بحث وي مباحثوي بغض وي نو نور د کم عبادت تذکرہ د کم مستذکرہ د کم صدقه تذکرہ د کم خاصه روجه اور پکې پسہی ال کې نشتا لہذا د غشپ په کوم خاص منزن خاص کول خاصو تلاوتو وختمون خاص کول او خاصو نظمونو شعرونو باندې خاص کول او نور خاص اهتمام متور کول دا بدعات کې علماو شمیرلې دي چې د نبی کریم صلی الله مبارک ارشاد دی چې هر بدعت ضلالت او ده ديو جنا امام ابن رجب رحمه الله ذکر کوي د شعبان په پزیلت کې روایت راغلی دي چې اکثر زهيب په ابن حبان باندې صحيح کړی دي ایمام ابو عثمان الصابوني رحمه الله په اعتقاد و اهل سنت اغه وید عبدالله ابن المبارک رحمه الله نه پوښتنه وشو چې دا روایت چې ينزل الله عز ان الله لا ينزل في ليله النصف من شعبان اور او تو ای ضعيفا بلین زل کل لیلہ اللہ خرش پ نازلی ایواز د شعبان شپن له حدیث د صحیح له دی چی انزل ربنا تبارک وتعالى کل لیلۃ الى السماء الدنيا نو په دې بنیاد باندې خرش پ کرا کو زیگی او لیلۃ الشعبان نصف من الشعبان که هم کو زیگی نو صرف دمره روایت صحیح د مؤمن لپاره د توحید په زړه کې راسخ کی او د هر قسم حسد او عداوت د مسلمان د نظان ازان نور د دې شپې کوم خاص عبادت نشتا نه خاص منز نه خاص حصہ کریم تلاوت نه ختمونه نه نظمونه نه شعرونه نه خاص د ليله تل شب معراج لقب ور کول یاد سنور القاب ور کول هغه بدعت مست بق بحدا جيد الله نبی داغه پبارک فرمایي کلو بدعات دلالا الله رب العالمین دی منگو تاسو دو هر قسم بدعاتونا محفوظ کی آمین